Вліто 422. Місяця квітного. Був знову квітний, і знову так само тепло і весело починалася весна. Та відтоді минуло 10 літ, багато чого змінилося і у житті, і у природі, і поміж людей. Одні народились, інші переселилися в потойбічний світ, у незнану країну предків. Богдан упізнавав і не впізнавав свій рідний маленький Київгород, і єдиний, хто лишився таким самим, була мати, княгиня Рада. Батько пішов у зелений ірій пращурів тепер Богдан був уже не княжичем, а князем землі київської, і повноміжним господарем усіх її ланів і річок, і лісів, і гір і всього, що в них було живого й мертвого. Звістку про лицеву смерть принесли йому купці-гречники, аж у самий царів город Костянтинополь, де Богдан прослужив дев'ять років у варварських тагмах імператора. Досконало вивчивши всю військову технітарію ромеїв, усі їхні хитрощі й стратегії, заживши собі слави невразимого і непереможного скіфа. Бо ніхто, вийшовши йому супротиву, не зміг ще викрутитись від його меча, ножа, сулиці або київ. Тагма велика військова частина – легіон. І Богдан таки здебільшого бився києм. То була важезна дубеняка, обкована з усіх боків залізними смужками, втикана гострим зуб'ям триграних бронзових шипів. Того кия не кожен міг і підняти. В Богданових же руках він крутився змієм. І лихо було тому, хто трапляв на дорозі шаленого скіфа. Богдана в імператорській тагмі ніхто не любив і то через усім зрозумілі заздращі. Зате всі боялися і шанували, бо нікому не хотілося першому вступати в бій, попри всі на світі накази та бичі. Скиїв же йшов уперед сам, добровільно викликаючись на герці. Дружив Богдан лише зі своїми – Бориславом та Вишатою, які пішли з ним і за море, і намагалися бути завжди попліч свого зверхника і улюбленця. І се надавало Богданові ще більшої сили й зваги, бо Вишата в будь-яку мить міг прислужитись йому своєю могутньою рукою, що мало чим поступалося Богданові. А Борислав, хоч і слабший, завжди виручав товариша, де мечем, а де й хитрістю. Борислав хвацько гуторив і грецькою, і латинською, і фрязькою, і готською мовами, що були в ужитку в тих варварських тагмах полках імператора. Вишата ж мало коли вдавався до мови навіть рідної Полянської, здебільше обходячись і так. У свої 26 літ він став ще кремезніший, але на зріст не вдався. Борислава ж вигнуло вгору гнучкого і жилавого, мов тернова жердина. Богдан був такий у вишки, як Борислав, і кремезний, як Вишата. Мешники в Тагмі так і звали їх – здоровий сків, довгий сків і куций сків хоча кожен з них мав, певно, своє ім'я. Та, по-перше, так зручніш, а, по-друге, хіба запам'ятаєш ці незбагнені сківські імена. Богдан потроху відвик от свого імення, та інші не називали Богдана Богданом, лише тим давнім словом, що з легкої руки смаглого косацького отамана прилипло йому навіки – гатило. І княжич Залюбки відгукувався на той поклик, бо в ньому було щось рідне і шпарке, і майже забути. По смерті Богданового діда Данка віче посадило на Витичівському столі дідового молодшого брата Рогволда. Як усе те сталося, Богдан допуття не знав. Може, зважили на те, що прямий спадкоємець, київський князь, син Данка Милодух, зовсім хворий, а може й підмастив декому Рогволд, але сталося, як сталося. Після похорону діда Данка Богдан у війську нового великого князя пішов меститися грекам за жахливий підступ. Греки, злякавшись війни, видали Рокволдові татя, того, хто, власне, тільки виконував волю справжнього вбийника, і піддались на мир, зобов'язавшися сплачувати великому князеві щорічну данину в 350 літрів золотом. Рокволд погодився. Тать, розбійник. То була явна зрада. І князі, і велії, та малі боляри, і, можі ліпші, і усе воїнство, невдоволено гомоніло. Однак великий князь не зважав, бо на випадок поразки мусив поступитися столом, який нещодавно посів. «Хіба то є мало!» – виправдовувався він. «Греки ще ніколи не суть платили нам дані. Тепер платять!» Князям і і болярам дісталося по чималому кушу – Решті боляри ліпших можів також, і вони потроху замовкали, хоч військом, яке зібралося при Дунаї, можна було нагнати й не такого жаху на румеїв, бо так ми їхні саме ратилися васії. За статтями вгоди кілька тисяч полянських, і деревлянських, і сіверських можів і косаків луговиків пішло служити найманцями в імператорське військо. Так Богдан опинився в золотосяйній стольниці над Босфором. Відтоді минуло більш як дев'ять років. Туди він ішов хлопчиком, а повернувся дорослим воєм, що зазнав на собі й меча й вогню, й голоду та підступів, бо на них не скупились ні ромеї, ні їхні численні вороги в Європі й Азії. Порівняно до Костянтинополя Київ город видався Богданові маленьким селом, що не знати нащо, й оточило себе високим дубовим гостроколом. Цією сміховинною стіною неважко впоратися трьом сотням ромеїв, озброєних звичайними драбинками, не кажучи вже про катапульти і скорпідії, які кидаються скелями, не згадуючи залізночолі та рани та багатоповерхові Гелеополі, що здатні пересадити через будь-яку муровану, а не дерев'яну стіну, цілу зграю мечників і стрільців. Скорпідія. Бойовий пристрій, обложна машина. Приблизно так само був укріплений і стольний город Витичів. Кажуть, стара стольниця холми, набагато міцніша, та Богдан аж туди ніколи не їздив, та й не дуже вірив у ті балачки. Наші князі впевнено почуваються і за гостроколом, який захищає їх від степових типових наїзників, а великому військові подолати таку обшир зась. Усе було так і не так, та проте мусив дбати Рогволд, великий князь. А він не дуже вболівав державними справами, оточив себе пройдисвітами, бавився з коморохами і гудочниками, позвозив до витичевого більше двох десятків наліжниць, які мали своєю молодою кров'ю розганяти загуслу кров у його старечих жилах. Богдан думав про це, сидячи під кущем калини в тому самому місті над глибоким хрещатим яром, де літ тому десять уперше освятив себе в справжній січі. Місток був старий, трухлявий, півпоруччя з боку городу відламалось. Князь не солодко всміхнувся. Місток інколи може послужити неабияку службу. І мусив про це спитати в Малка, який за десять літ вибився в домажерічі і ще дужче погладшив. Задзаду в князі сидів вишата. Він щось мугукнув. Князь після повернення додому наставив його за старого конюшого. «Що?» Вишата мовчки хитнув головою на той бік яру. З поза оспища, соляним шляхом, їхало четверо комонників. Поминувши місток, вони вгледіли під калиною синє блискуче корзно київського князя і попрямували до нього через урвище. Віддавши коня супуцям, найстарший з них підійшов і за давнім звичаєм торкнувся рукою трави ні більше, ні менше, саме так, як споконвіку віталися поляни, не скидаючи шапки. Князь усміхнувся. Що ймеш казати? Я тебе слухаю, наручити може. Рече Рогволод, Великий князь, твій дід, аби сприйшов прийшов ти до городу стольного. Пощо я йому в потребі єсмь? Нарочити зам'явся. Не відаю, княже. І заклянешся, прийшли знову зам'явсь і скосував на вишату, вбраного ще в грецьке корзно. «Кажи при ньому, не страшись, далі цього місця твої слова не підуть!» Нарочити тепер озернувся на своїх супровідців і притишеним голосом проказав. «Ясич суть розбили князя роднинського, Вогняна, за порогами!» «То й що?» «Гречники не можуть ходити в Ольбію по сіль!» «Нехай знову зберемо можів і піде на Ясичів!» «Пойняли і суть!» «Кого?» «Князя Вогняна, полонили суть, Рогвольд кличе тебе, рече, в взимій потяли, Вогняна полонили суть, Хай тепер йде на них гатило!» «Краще потятому бути, ніж полоненому», – сказав сердито князь, тоді недовірливо подивився на рочитому ввічі. «Так і рече, гатило, чи сати вигадав?» Нарочитий зніковів і визнав. «Ніт, княже, рече Богдан» асе так усі на тебе речуть. Богдан, мов, суть многі, гатило ж єдин є. Богдан усміхнувся і, нарочитий, посмілівши, додав. Не смо, як ти тому десять літ під своїм Києвом-городом княжну нашу від погибелів рятував. Малий був, єси, не відаєш? Вишатий собі засміявся. Князь же спокійно запитав. А де та ваша княжна тепер? Ясновида, Та де ж, уродні. «Вродні!» – повторив він. Йому стало чи то шкода її, чи ні, за своє недоречне запитання. Отже, вродні! Нарочитись розвіяв усі його сумніви. «Не везе нашій княжні! Це вже вдруге!» Він мало не назвав імані того давно вже забутого Джурджа та вчасно схаменувся. «І не вдовиця, і не так, щоб невіста, вогня наш князя!» Тож рогволти рече. Нехай тепер іде на ясичів Гатило. Богдан. Сонце хилилося до заходу, і князь лишив нарочитого можа переночувати у своєму теремі. Той погодився, бо до витичевого стольного городу їхати ж цілий день. Увечері Богдан сказав йому. Перекажи великому князеві, що я не можу сповнити його волю. Скажеш, у Гатила всього півсотні можів з носити меч. Він подивився чоловікові під куща брови, бо той ховав очі додолу і спитав. «Яке є твоє ім'я?" «Морятин, княже, морята». «Так і речи дідові моєму, п'ятдесят комонників.